Olentzeroren bisitak hasiak dira herri batzutan, beste dana bat aste undarruntan izanen dira. Olentzeroak, egu berri, bazkariak eta fariak familian lagun artean kantuz, giro girogosoan, baina badira urten ere ainitz eta ainitz urtebukaerako besta hauek ez dituztenak beren hurbilekoekin pasako. Jone Amesaga Gernikarra, adibidez, hainitzek ikusi baititugu bere atxiloketako bideoak interneten edo osare sozialetan. Arkaitza ez, Iriburutarra edo Aratz Gomez Azkaindarra, adibidez, ama urte betetzen baitituzte preso eta preseski larun batuntan gaualdi berezia antolatua da bere nomenez azparneko txatxolan, San Tomas eguna ospatzeko parada ezin inobea. Besteain batek, eguberri eta urtatzekoekin eta lagunekin pasatzen badute ere, urtarrilean hartuko dute madrilgo bidea, aizpea brisketa, ogoj machten eta beste ogoita mabi pertsonak. Se hilabete iraunen du hauziak madrilen, se hilabete erokeria. Ikatza da orientzat oparien ordez ikatz beltza se hilabete zukanen dutena. Bake garaiak dira, gero eta jende gehiago da bide berri bat ideki eta urrats berriak eman nahi dituena. Ea beraz, elduden urtean olentzerok ere opariak behar direnei eta ikatza merezi dutenei ekartzen dien eta ez den trompatzen.